Mă ajut să trăier grâul? Nu eu, nu eu Azi vreau să mă odihnesc în grajd Porcușorule, mă ajut să trăier grâul? Nu eu, nu eu Azi vreau să mă bălăcesc în noroi Câine, mă ajut tu să trăier grâul? Nu eu, nu eu